Hortzen minutu eskax aratsaldeko bostetarako eta gorko lenda biziku ordua amaitzeko duela urtebete pasatxo ezagutu genuen liburua. Ba, ekreko dizego, orain Espainiako narratiba ari nazionala dena, eseperako tranbia edosi sepakmarako tranbia duela urtebete esan bezala egin genuen guke unai elorrigarekin, eta ondoren datarena da duela urtebete hementxe lauretan amabelen entzun genuena. Aspaldidakik enaizela goizean hilko, iluntzen hilko naizela. Ia seguruda gainera, lagunen arteko lehena izango naizela hiltzen. Horrezagatik idatzi dizkitzuet instrukzio batzuek zuei, Lukas, lagunei hiltzen naizenerako. Ni ilostean zer egin berdu zuen? Ondo jakin dezazuen. Hiltzen naizenerako instruktzioak. Benetan hilda nagoen konprobatu bakaratuareko zareten ere logelara, bost minutuero eta banan-banan konprobatuko duzue hilda nagoen. Komeni bezain polita izango litzateke, lagunak logelara sartuela ez irtettzea, azkenerako, hamabos bilduko gainatekeelaako bertan zein baino zein agobiatuago, baina pozik. Goza bi gerta daitezke. H hasarrate egingo zarete orduan, apur bat baino ez, familiaren susmorik ezpisteko, Hortu bete galdu duzu helako alferrik. bat esengo didazue belarrira, eta etxera joango zarete edo kalera. Eta ide gote benetan ere gertadaiteke. Gazurretan bigarren puntu agoko duzue ilusio handiz. Hiltz eman naiz, elizkizun emate egingo da ziurrenik. Galtzontzilotan joango zarete elizera. Motades desberdinetako kantzontzilo jazteko eskatuko nizueke espektakuluaren ikusgarritasunerako. Komeniko litzateke Soñean jaketa jartzea eta bufanda bat, negue bada edo estareko minaz bazabiltzate. Iru fenomeno ikusiko dituzue Elizara sartzean. Nire arrebeen arritura, aittaren amorrua eta izeko eskonga behen asperenak. Ez egin kaso ondirik, zuek, irribarregin eta abadiaria dituko diozue. Iletaren ostean, futbol partidua jokatuko duzue ondartzan. Dortok abaterosiko duzue, bistosoa eta begi berdekoa. Higandero aldatuko duzu etxe txabatitik bestera, eta txandak azainduko duzue, eta bazkatzen emango diozue espinakak eta lekak. Eta izena jarriko diozue eulalia edo ambrosio. Unaia alorriagarratxalde hon. Ez operako tranbia, xixia pakmarako tranbia da zure lehen liburua eta bertan adineko lagun bat ezagutuko dugu, Lucas personaia berezia esango dugu. Bai, berezia edo, ez dakit, niretzako naturala da ez uh -huh. dakit, berezia da igual beste entzako nahiko berezia izango da, niretzako guztiz persona kalekoa da Nor da, Lukas, kontatu kalde gozu, nahi? Nor da, liburuan? Bai e, ba, Adineko persona da, zuke santuzun moduan ba, laro eta piku, laro eta malpikurteko ez dakit, eia esan ez <gurra> dakarantzen dirik eta ez dakit bera bizi da, probate, ebakuntza diote eta jose osasunez makaldabil, eta Aprobat burua ere galtzen ari da, ta, baina uno, a, e, hori guzti hori zer ba, itzelesko irudimena dauka eta bere munduan bizi da. Hora ne hori hori da bere mundua, zelan, o, berak zelan ikusten duen mundua eta errealitatea askan baten. Eta unigorso berezia ere badu, Arreba Maria, Espaldintzen, Rosa Emanzia, Marcos, eta 6 mendia. mamendia. Hoxe, 6xapak mamendia eta, eta beste batzuk, beste sortzimilako beste, beste amailuak ere bai. Bera bai, e, hori da bere ametsa, eta bere, bere ilusioa, berake hori maite du, giro hori, e, sortzimilako mendiak, eta inguru hori, giro hori, eta leengo mundua be bai, eta tranbia ta ebitzen zanekoa, eta hori maite du berak, eta ja dago ja, ekintzarako e, e, aukera undirik ez dauka, eta gehiago dauka, ba, memorielako e, aukera, ez da, eta horretan bizida. Zerratik aukeratutakozun zuen oso zure lehen lanerako unai. Zue, zu gaztea zara, esaten dute gazteok ez dugula gehiegi ulertzen dezagutzen helduen edo nagusien mundua. Bai, hori esaten da ez oña. Hori ere bestenik, nik guk ustotea ere badela ezta. Nik be, persona helduen o helduen edo edo estarren Adine adinekoen e, mundu hori nietzako oso oso hurbilekoa da, ezta. Familia nere izan ditute asko eta tan izako naturala da eta askotan sentitzen dut gustorago nouela pertsona adineko personen artean eh artean baino, ezta, askotan gainera Ez, asko ez autodozon adineko norbait izan aldoso buruan liburua idazterako orduan? Bai, alde batetik e, asko oke dut buruan eta bestetik inor ez, ezta? Uh -huh. be berezia dela go irudimenaren produktua baita, ez? Baina, bai, euk ditut e, eredu du jakina, ez da, e, utzetik sortzea iaia zineskoa ia da, ez da, bai, batzuk euk ditut, bai.